Отже, за те мені він дорогих надавав подарунків. Гарного вибору золота, сім тоді дав він талантів, Подарував і кратеру, і срібла усю, І до того ж чистим солодким вином, Цим питвом божественним дванадцять Амфор наповнив для мене. Ніхто проміцнеє виноте, В цілому домі служниць, і челядників досі не відав, тільки він сам, і люба дружина, і ключниця вірна. Маючи пити солодке, як мед вино червоне, досить було лише келих, один його влити на двадцять мірок води, і запах навколо такий від напою, Ішов божественно солодкий, що втриматись годі від нього? Міг я великий вином тим наповнив Та інших припасів В бесаги взяв шкіряні із собою. Відчув бо я духом Мужнім, що людину Одягнену в силу могутню Дикого велетня, що Ні законів, ні правди не знає. Швидко добралися ми до печери, але не застали, велетня в ній, Десь пас він отару свою густорунну. От увійшли ми в печеру і стали усе оглядати. Сиру там кошики повні стояли, Ягнята й козлята в стілах тіснились вузьких. За віком поставлені різним, старші окремо, окремо від них середульші й окремо новонароджені. В цебрах стояло сироватки повно, глеки й дійниці були приготовані там для удою. Товариші почали всіляко мене умовляти, сир той забравши, негайно тікать від тіля, і найшвидше Позаганяти на наш корабель Бистрохідний з кошари Тих козенят і ягнят, Та й умкнути по водах солоних. Та не послухав я їх, Хоч було б набагато це краще. Хтілось побачити його. Чи не дасть мені сам він гостинця? Товаришам же моїм Не здавався, проте він привітним. От ми розклали вогонь, і жертву принесли, і самі вже сиру набравши поїли, і ждати в кутку посідали, поки той прийде із стадом. Приніс тяжкий оберемок, дров він сухих, щоб мати на чому вечерю варити, з грюкотом скинув ті дрова серед кам'яної печери. Ми ж і з перестраху всі, аж найдальший, зашилися закут. Позаганяв до печери опасистих кіз і овечок, тих, що доїти їх мав, а самців-баранів із козлами він за дверима лишив на своєму подвір'ї широким. Потім камінь підняв величезний, і вхід до печери ним завалив не могли б того каменя зрушити з місця, і ковані міцно аж двадцять два вози чотириколісні. Ціла то скеля була, що нею заклав свої двері. Сидячи, сам подоїв уже і кіз, і овець микотливих всіх за чергою, і кожній тоді підпустив сосунятко. Білого він молока на кисле узяв половину, сир, віддавивши, поклав у плетені кошики зразу. Другу ж у глечиках він залишив половину, щоб мати свіжого ще молока напитися після вечері.